E buhureria radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari i Allahut alayhi salam ka thënë Kur dikush nga ju ftohet në gjosti dhe është agjërueshëm le të thotë un jam agjërueshëm transmeton Imam Muslimi Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com